Iru belaunaldi dira, goikoitxea familiak bustin ezkontziak egiten dituela, hortzaizen dute lantegia eta gaur egun ogoi eta langile dituzte. Baina hortzaizen ezezik azken urteetan ere, doni baneloitzuneko luis amalaogarren plazan dute kokatua beraien denda. Babi garren belaunaldiko Michel goikoitxarekin mintzatu gara, eta beraien entrepresa nola sortu den esplikatu digu besteak beste, Michel goikoitxak. Ba, enpresa hori muntatu du gure aitzamak dila beroita ha ama urte handdo za zen, on buzti da landaiekin, lore unziak egiten. eta niken ere andreaekin segitu du guri dila hoita ha gourte eta hoik uh, semiata alaba segitzen dute beggiz.an Iidaia begi batzueki lan bestean dahala eta segitzen dugu, eta orai gaur erakusten dugu aplikazio berri bat hori, Uh, zenta, hori erakusteko gure lana lehengo historia da, baina segitzen dugu modernizazioa. Ba, gaur egungo munduari eta eskaerari begira, entzunduz, aplikazio berri bat plantan jarri dute. Eta aplikazio nieskerberaz, ba, dituzten ontziak, txipiak, ertainak, handiak, bustin kolorezkoak edo kolorezatuak gure etxeetan nola geratzen diren ikusteko aukera dugu. Ba, aplikazioa sortu duenetarikoa dugu Iban Lamak, eta berekin ere mintzatu gara. Aplikazioa <coughs> egina izan da, Iphone, uh, Smartphone eta Tableten dako. Uh, Soktu dugu hori uh, urte bat lan uh, goikotxea familiarekin, horren egiteko, eta aplikazioa soktua izan da e-realitate uh, arre agotuaren inguruan, e-realite augmente, eta hori da uh, gauzen gehitzea egiazko uh, argazki edo mundu batean. Eta hor beraz uh, sortu ditugu uh, goikotxearen uh, uh, poteak eta kolekzioak. Eta beraz jendeak eh eski hautatzen aldu eta begiratzen aldu zer hemaiten alduen ulako pote bat bere etxean, edo saloinean, edo kampoan, edo uh, baratzean, edo pizinaren ondoan uh, egiten zuen bezala. Eta ala eh esten aldu uh, eta denen artean hautatzen alda eaz zein den hobekienik ateratzen dena gero uh, etxean. Eta zer egin behar da zehazki. Bakotssa joitena abtor hor goikoetxea jotzen dugu, aplikazioa telegarkatzen bak, bakotsak beremunduko gean. gero aplikazioa irekitzen dugu eta hor uh, telefonaren uh, kamera pizten da, beraz ikusten dugu uh, zerg duguna intzinean eta gero katalogoan edo aplikazioan hautatzen ba, aldugu potearen tamaina, potearen kolorea uh, ze formain nahi duen eta egiten dugu entxeatu eta horretiko egitea agertzen da telefonoan uh, agertzen da eta gero uh, mugitzen alda uh, leku honean ezartzeko Ba, aplikazio berri-berria dugu eta nola hartua izan den ere kontatu digu Michel Goikoitxaren emaztea den Teresak. Ba, ikusten dugu hemen eh, Donibaneko magasinan, bezeroak pasten direnak, be, ahitriak dira, denak ahitriak, ez dute egun eh, ikusi bolako aplikazioa ahunt behia da eta bon konten dira, bi eh, intergesgaria da denen dako, guretako biztan da eta bon, bezeroaren dakore. Eta norentzako, izan daiteke interesgarrien, Michel Goikoitxea? Badira proiektu hostelerak, hori ziari interesantak, arkitektuak, dekobatorak, eta hori denak, bai aplikazioarekin, aixago, zarriko dituzte, untzi horik beren proiektuan. Ba informazio gehiagorako, www.goikoitxea.com webgunera jo zakezu.